«Тут бачиш, радіє мати, смак вирівнюється. Як тобі, Андрійку?» «Я нагрівся», – сказав хлопець. Боялась вона питати найстаршого, тільки гляділа, замираючи серцем. Тихо відходить син, ніби дограє скіпка соснова. Батько теж бачить і боліє за нього, але не виказує почуття. «Юшка кріпить», – сказав він. Добра юшка. Микола чує розраду, але не поборе з немоги. Хилиться на ліжко, як завжди. Лоскований хістяк. Сил пальців ворушиться. Вечір чорний. Рано полягали, ощаджуючи газ, бо залишилось небагато в бальзанці і мусять берегти про скрутний випадок. Андрій заснув миттю. Перший сон був міцний і змив найгіркіше в тому, але о півночі в хворобливій вразливості знов насторожився слух. Без волевого зусилля тільки відгоріння в нервах. Прокинувся хлопець при легкому стукоті і почув, як батько, відчинивши надвірні двері і шепочучи, вводить когось у хату. вимовив вимологі, Андрійков пізнав. То семенюта, зять діда Гонтеря, дуже далекого єдиного родича, що сім'я мала в селі. Рідко заходили вони, зять і тесть. Як ваша ласка, Придіть на поміч, просить Семенюта. Наші веліли сходи до родичів. Боюся казати, що сталося. Могилу копати треба, і скоро, і щоб ніхто не бачив, а я сам не вправлюсь. Батько тільки одну мить роздумував. Зразу став одягатися і, коли відходив, сказав мамі замкни двері. Тишли кроки за стіною. Батько в її семенюсині. А мати, вернувшись з сіни, довго зітхала й ворушилася. Хлопець дожидає повороту батька, але не хоче виказати безсоння. Лежить і слухає чи чути злішу ми надворі. Здається, йому величезна загроза надходить, зготована знищити хату і кожного, хто в ній. Він неспроможний виразно уявити напасть. Найчастіше в видаві дивні розбійники, такі, як звичайно про них оповідають, і одночасно інші. Гострі очима і намірами. Різні лютістю, мов сили, темирьові народжені. Доберуться до причилка, де батько прибудував дрібну теслярню. Тепер вона порожня. Покерівля її старої соломи. злодії можуть підпалити і вломляться в хату. Прихро хлопці. Чому батько і мати зневажають небезпеку, що всіх погубить? Бо ж близько. Хотів заснути і не міг, охоплений тривогою. Перед світом почув глухі кроки, що підступали до хати. Брязнула клямка. Мати з схопилась відчинити двері. Війшов батько, поволів волочучи ноги, мов далеко мандрував, чи не тяжко. Пошипки, оповідає матері про подію. Старий Гонтар уже на столі, жінки плачуть. Мені дивно, бо знали всі. Його і синів вивезено. Тепер сам тут, мертвий. І нікого з синів нема. Думаю, мабуть, вони в зятовій хаті сидять. Зять обдряпаний, поки до нас добрів, то зсувався в канави, бо погано бачить. Ставів посліпець. Дорогою є за лікот його тримав. Стою в хаті і дивуюсь, а мовчу. Хай самі скажуть. От зять припрошую. Сядь на лаві. Розкажу вам. Скоїлась біда, що згадувати страх. Не проговоріться нікому. А то нас і вас заберуть. Старий вернувся вночі, поранений, весь обмерзлий. Двісті верст пішки йшов, ховався ночами, як звір, і так цілий тиждень. Міцний був, а коли прийшов одні кості від чоловіка. Впав, переступив поріг і впав. Клали бідного на постіль. То побачили на грудях рана. О, він і розказує привезено його сінами до міста і вкинуто у дворову тюрму. Там багато людей розстрілюють. Долі. В підвалі пісок, насипаний високо, щоб кров забирав день і ніч. Коли промок, тоді вигрібають і замінюють сухим.